Sveriges Radio, program två. Äntligen blir ett. Två. Den 27 november klockan 19.28 får Sverige ytterligare en radiokanal, program 2. Nu kan fler lyssnarintressen tillgodoses men dubbelprogrammet som det även kallas har ingen uttalad profil utan ska till exempel kunna vända sig till en viss lyssnargrupp under en hel kväll. Men resurserna är knappa och sändningstiden kort. I princip sänder man bara kvällstid. Efter det att Sven Gäring har hallåat in den nya kanalen är det så dags för den nya radiochefen Olof Rydbäck att inviga program 2. Genom program två ökas lyssnarnas möjlighet till att välja program och det är det som efter mitt sätt att se saken är den stora och betydelsefulla vinsten. Dagens betydelse är väl kort sagt att lyssnarna varje kväll när som helst under den bästa lyssnartiden får möjlighet att göra detta val. Denna möjlighet kommer att utsträckas till allt fler lyssnare- vart efter FM-nätet och trådradionätet hinner utbyggas. Redan inom kort kommer FM-sändare i Göteborg, Malmö och Örebro i funktion. När riksprogrammet öppnades 1925 räknades lyssnarna i tiotusental. Det som lyssnar till kvällens program 2 kan uppskattas i hundratusental. Och när de nya stationerna som jag nyss nämnde träder i funktion- är vi säkert snart uppe i över miljonen. Så vill jag på Radiotjänst Vägnar hälsa våra lyssnare hjärtligt välkomna till Sveriges radios nya program. Program två.